Макар упав на лаву біля під'їзду, наказав: "Давай злато. Сповідуйся". Швачка примостилася поряд, зërкалена механіка співчутливо, безпорадно. "Та чорти вас там розберуть", сказала врешті. Роберт прийшов, каже, збори. "Роберт?" "Еге ж. Василь Васильович Роберт. Технолог, якого ти звільнив." Він же залишився акціонером. Газетку приніс. Каже, у нас планові збори. Ми йому з якого це? А він каже, газети треба читати. Ну, що? А що? Сказав, що ти якось незаконно прийшов, що справжній хазяїн через суд добився справедливості, що ми усі... Замокла перейшла на шепіт. Саш, вони нас лякали. Не жартома, Сашо, по-дорослому. Гурмана ледь відкачали. Думали, перекинеться, старий. Та хто, хто лякав? Роберт? Та який Роберт? З ним ціле кодло припхалося. Нас по черзі до твого кабінету викликали. Мені сказали, тітко, хочеш, щоб твоє янголятко дихало? Мовчи, як та колода. А мені кого жаліти, Сашо? Тебе чи доню свою? У тебе є донька? Ангелінка. Янголятком зву. Астма в неї, Сашо. А ти? Ти де був мать твою? Був би ти на фабриці, ми б гуртом. Роберт. А що Роберт? – зітхнула. Роберта обдурили, як і нас. Роберт нам на зборах перспективи малював, бо певен був, що директором стане. Казав, запрацюємо тепер інакше. Гроші прийдуть, інвестиції. А ввечері телефонує мені й ледь не плаче. Нові хазяї, каже, вирішили фабрику зупинити. Ніби для обліку майна. А Роберт сказав, капець злато. Кажуть, зліг, Василь Васильович. «Шкода його!» Макар байдуже пропустив повзвуха прикрість щодо технолога. «А хто вас усіх обдурив, Злато, знаєш?» – запитав Тоскно. «Звідки?» «На зборах усе казали, фірма Ліс тепер хазінуватиме. А хто там у тому лісі, сам чорт знає». «Роберт знає», – процідив Макар. «Де живе, підкажеш?» «Я в нього в гостях не була. Телефон знаю. Записуй. Простий номер. Самі шістки і дев'ятка на кінці. Запам'ятаєш?» «Та не забуду». «А ми оце тепер удома сидимо», – пожалілася Злата. «Доявляєш, як воно мені?» «Я з роду віку більше двох днів удома не стерчала. Навіть коли спину скалічила». А тепер взагалі не зрозуміло, чи нову роботу шукати, чи добра чекати від нової влади. А краще би ти, Сашо, повернувся. Ох, ми би раді були. Ну, давай, постарайся, ти ж можеш. Працювали би. Працювали би? Макар подумків чепився з залізними кігтями у златину шию. А не заблипне, суки! Залякали їх. Кому ти трендиш корова? Від сорому не знаєш, куди очі подіти. Здали. Отак просто взяли і здали, падли. Поверну фабрику. Усіх до одної з запоріг викину. Ти мене ще згадаєш, бубнова. Сашо, а може борщу? Почув голос злати. Чи помився би в мене? «Від тебе тхне? Вибачай!» Сіпнувся, зиркнув на швачку недобре. «Це від тебе тхне, Бубнова!» «Від вас усіх! Тхне за кілометр!» Ішов до отівки, матюкався в голос. Злата Бубнова провела колишнього начальника поглядом, спокійно посунула до під'їзду. Є її за кого душу рвати? За своє. Макар не кинувся шукати Роберта тої ж миті через просту прикрість. Його крутий мобільний тепер радував око міліцейського сержанта чи лейтенанта з-поміж тих, що буцали його ногами біля фабрики. Потреби зумовлювали плани – купити мобільний – Роберт по тому. По тому, в залежності від розмови з Робертом. Макар вибрав недорогий Самсунг яскравого червоного дівчачого кольору. Новий номер до нього вже зателефонував Роберту. Та раптом скинув. Поспіхом набрав Нані. Незнайомий номер, вона відповість. Алло. Макар розгубився. Де ті слова, що вхоплять Нані за душу? У мене тут жовтих тюльпанів до біса. Розгрибую відразу до тебе. Хрипів агресивно, збуджено. Ти, хоч ти не зраджуй мене, Нані. Ти почула? Не зраджуй мене. Я без тебе. Відрубав зв'язок. Завмер за кермом Кіа. Нані, нані, на. Підхопив згорток із білосніжним шовком. Раптом зарився лицем у коштовну тканину. Тер брудне обличчя білим, тремтів. На ні на ні на. Схаменувся. Біле, сіре. Відкинув. Набрав Роберта і попросив Бога тільки про те, щоб язика та злата не встигли зателефонувати Роберту раніше за нього. Слухавку взяв сам технолог. «Охоронна фірма «Сігма», – сказав Макар упевнено. «Документи для акціонера ВАД «Есфір» Василя Роберта – це ви?» «Я», – прошепотів ошелешений Роберт. «Маю доставити вам документи під розписку. Диктуйте адресу», – наказав Макар. Технолог не прочався. За десять хвилин украй збуджений механік стукав у двері Роберта. Макаров? Роберт допетров. «Та пізно було». Механік ухопив технолога за барки, притиснув до стіни у під'їзді. Запитання поставити не встиг. Василь Васильович схлипнув. «Олександр Миколайовичу, рятуйте!» – зарепетував Гірко. «Страшно, так страшно! За Оленьку, не за себе!» Ой, «Якби ви тільки знали, то не люди, гієни. Мені погрожують. Я, я боюся. Вони хочуть з'їсти мене. Але перед тим хочуть, щоб я помер. Макар відпустив Роберта. Що за фігня? Чому ці кляті падли після всього, що накояли, плачуться йому? В які ті убогі? Колись, Роберт, сказав утомлено. Коротка хвиля бурхливої енергії всередині безславно згасла. Поступилася місцем Вселенській утомі. Їсти. Спати. Хто? Їсти. Спати. Колися, Роберте, і буде тобі щастя, повторив глухо. Технолог не додав до картини жодної нової барви. З усього його безпорадного плачу Механік зрозумів головне – Роберт не знає імені справжнього хазяїна і замовника захоплення фабрики. Він контактував з його представниками – консалтинговою компанією, а та вже шаруділа на фабриці, розмахуючи довіреністю від фірми «Ліс». «Ви, ви боротиметеся?» – з надією запитав технолог. Ні, відказав Макар. Подякую красно. За те, що обдерли вас, сук продажних. Хто? Чому? І куди тепер? Перший день зими на останок вітає механіка, цілує пронизливим вітром. Уже не хочеться їсти, спати. Холодно. То не вітер. Страшні питання виморожують до кісток. Хто? Чому? І куди йому тепер? Відповідь одна. Марта. Марта знає геть усе. Макар тягне кіа на Русанівку, Як ото старий віл, важкий віз. Його зусиль більше, ніж машини. З-за Мартиних дверей, ані шурхоту. Падає за кермо. До цирку. І він знайде паскудну падлюку ще сьогодні до ночі. Хай тільки не допоможе. У нього козирі. Там, десь, у Мартиних апартаментах. Уже перед дверима апартаментів біля цирку Риється у кишені. Шукає ключі. Плани різко міняються. Завтра. Він знайде Марту завтра, а сьогодні у ванну. Поїсти, упасти й заснути. У вісні побачити вихід. Вихід завжди є. Ключі вислизають. Беззвучно падають на килимок перед дверима. Нахилятися з біса важко, наче сили щезли. Завтра клянеться, піднімає ключі, намагається вставити у замок, та ключ не лізе. Механік помічає на дверях сліди недавніх слюсарних робіт. Замки поміняла. Буцає на сокому двері, труситься сучка. Думаєш, допоможе? Двері розчиняються несподівано і безшумно. Марта стоїть стовпом, не здивована, не знічена, хитає головою, як на похороні. Сашенько, Сашенько, Макар не помічає. Схудла, навіть погарнішала. Кидається до Марти, обома руками стискає коханчині зап'ястки. Хто? Ти, Сашенька, з Мартою щось сталося, шепоче трагічно й утомлено, без переляку, наче зелена жаба, що її придавило камінням. Тож кожен рух тільки такий, щоби на нього вистачило сил. Ти, я знаю, ні, Макар. Дряпає поглядом коханчині очі і раптом усвідомлює. Марта не бреше. Хто? Не знаю. Макар відпускає Мартині зап'ястки, обіймає поривчасто й хижу. Допоможи мені. Допоможи, Марто. Ти ж усе можеш, я знаю. Треба дізнатися, хто за цим стоїть. «Підключити Сердюка усіх, ми їх, блін, порвемо, ти, Сашенька!» Це відмова. Макар відштовхує Марту. Ногою по дверях, буц, закрилися. «Не треба так зі мною!» – йде на коханку, тремтить від люті. «Краще давай по-людяному!» Я ж можу дістати твої розписки, мата Харі, блін. Марта відступає у вітальню, крок за кроком. Посміхається сумно. Макар переступає поріг вітальні, на мить забуває про все. Чорна стеля, запах гару, вигорілий шмат паркету посередині. Прямо під люстрою, а при стіні новенький диван від Зузунага і крісла від казалі. Що тут? Нані? Речі твої палила. Гар виїдає очі, шкребе горло, Макар безпорадно озирається. Як, Як вона дізналася? Питає врешті Подарунок мій для тебе Під холодильником знайшла Каже Марта Я заздалегідь купила Сусіди зателефонували Що тут горить Приїхала Двері навстіж Одяг твій димить Посеред кухні каблучка Листівка моя Це доля, Сашенько Доля, визвіряється, тільки не треба мені тут про долю. Як дурна з тими холодильниками. У тебе не вистачає розуму надійнішу схованку знайти? Доля. Давай, думай, як мені фабрику повернути. Бо сердюки з тобою валандатися не буде. Віддай мої папери. А не злипнеться? Так. Ти давай, іди звідси. Мені відпочити треба. Завтра зустрінемося, щоб ти вже знала. За півгодини по мене чоловік приїде. Який ще чоловік? Законний. Блін, ну ти швидка. І хто у нас законний чоловік? Генерал Баклан. Ну, Ну Це не міняє діла. Хай приходить. Я йому поясню популярно, з ким його обраниця трахалася, як та віжена. Хочеш, аби вбив? Спочатку він уб'є тебе. Точно. Макар біжить до балкону. Порожньо. Відриває з підлоги дошку, намацує пакунок. Є. Тремтить. Хоч би баклан не з'явився, бо не викрутиться. Навіщо йому менти? Ментів не треба. Біжить до дверей розмахує пакунком. Дірка під підлогою на балконі. Рекомендую. Мало хто здогадається. Я пішов. Завтра зателефоную. Хочеш отримати назад цю фігню? Знайди мені рейдерів. І з Нані поговори. Придумай щось. Ти ж не дурна, сонце. Що хочеш, ліпи, але Нані повинна повірити, що ми з тобою тільки колеги. Ясно? Салон автівки. Останній притулок. Ночувати нема де. Круто. Засинає прямо за кермом. Ляскає себе по щоці Не можна. Не можна спати в автівці, ще й під Мартиними апартаментами. Як не волоцюжки пограбують, так баклан придушить. Вмикає двигун. Зараз, зараз, готель. Либіть, поряд. У нього є гроші. Це доля, що він прихопив у ковель Мартині сто тисяч. А уже не сто. Білий шовк. 300 баксів за метр, 10 метрів чи трохи більше. 25 штук гривнями пішольському віддав. 75 залишилося. Гальмує біля либиді, виходить з автівки, скидає в рюкзак усе цінне: документи, ключі, гроші. Розгублено дивиться на забитий зразками тканин салон. А як розкрадуть за ніч? Привіт, покитьку! Макар не реагує. То не до нього. Його нині вже трахнули. То когось іншого намірилися. Макаров, сволода! Що? Механік повертається на звук. Фома? Блін! Ти ще... Сука! Мені через тебе... «Місяць безплатно пахати!» Фома суне на Макара, вишкірився аж зуби назовні. «Я тебе, падло, зарию!» «Фома, давай завтра!» «Мені збитків нарахували на п'ять тисяч!» «Зуб вибили, сука! Ти ж обіцяв заплатити!» «Так, неси, зараз!» Макар витягує з рюкзака, упакований банком стосик. Десять тисяч. Ось, тут десять. Відрахуй собі 5. Ковтає голодну слину і раптом додає. Зачекай. Залиш усе. Можна я в тебе перекантуюся і довезеш мене до себе? Щось я... Патлатому фомі цікаво. Крутить кермо Зиркає немеханіка, брудний, побитий, тхне від нього, як від волоцюги, і спить дивно, як ото мертвий, ледве дихає. Середній клас, блін, кривиться Фома скептично, зосереджується на дорозі. Міст Патона, Ленінградська площа, Праська, Алматинська до кінця. Поки до Диверзе доїдеш, виспатись можна. Наступного ранку Макар прокинувся від запаху яєшні. Розгублено заборсався у квітчастому як луки простирадлі, усівся на розкладеному дивані посеред невеличкої затишної кімнатки з радянською стінкою. До краю була забитою не кришталем, книжками – Роззернувся безпорадно. «Де я?» Портрет Олежки Фоміна на стіні. Патлатий на якійсь горі. Два пальця догори. Вікторія. «Фома!» «Блін, я вільний!» Веселий Фома спостерігав, як механік похабцем ковтає яєшню, колотив каву в Турці. «Звільняюся!» Круто, що ми тоді з тобою. Тепер є бабло. Може, бізнес якийсь замочу. Ми ж, блін, середній клас збиралися піднімати власним прикладом. Ти як? Хто лице попсував? Менти. А що сталося? Потім. Добре. Ти надовго? Ні, я не проти. У двох навіть веселіше. Просто люблю ясність. Не знаю. Може, тиждень-два? Нормально. А чуєш? Погнали в Карпати. Снігу, кажуть, завалися. А як же бізнес замутити? А, встигну, як гроші будуть. Відпочити час. Поїхали? Ні. У мене тут... А, ну да, скажи, ще фабрика. Умієш, лапшу на вуха. А самому жити нема де. Є. Просто так треба. Для діла. Залягти. Макаре, а ти грабунув когось? У рюкзаку бабла? А менти застукали? Ну, давай вже колися. Мені ж цікаво. Макар насупився, стис виделку. Фома, блін, відчепися. Без тебе. Принюхався. Звідки смердить? Дай мені якихось шмоток своїх. Помиюся, перевдягнуся. Та бери у шафі, що хочеш, відказав Фома. Їжа і тепла вода запустили мізки. Фома погнав до ресторану борги віддавати, волю здобувати. Макар бродив фоминим прихистком на вулиці Новоросійській, що вона одним боком ще в Києві, а другим уже в лісі. Дві кімнатки, одна менша за другу, крихітна кухонька, стіл, стілець, плитка, Туалет і душ. Блін. Стайня. На задвірках. Ні. Він ніколи не буде так жити. Вийшов на подвір'я. Напівзруйнований гараж. Отут мала бути фомина автомийка? Треба йти, прошепотів уперто. Купити одяг, під'їхати до фабрики. А що, як Сігма здиміла? Тоді би він потрапив на свою фабрику. Навіщо? Аж похолов. Є задля чого? Реєстр. На фабриці є справжній реєстр акціонерів, де чітко стоїть Макаров Олександр Миколайович, мажоритарний акціонер, директор і фактичний хазяїн ВАД ЕСФІР. Заметушився, не кінець. Реєстр це все. Можна подати до суду, смикнути сердюка. Діяти можна, згадав, ну, приміром, не реєстр, нотаріальна засвідчена копія. Її затребував Наваковський для держзамовлення. Макар пообіцяв підвести, закрутився. Усі необхідні документи Рудю передав, а копію реєстру? Копію кинув так незграбно, що документ завалився за диван у його кабінеті. Не встиг тоді дістати копію. Біг кудись. Нормально, прошепотів збуджено. З реєстром до Сердюка. Я ваша людина, Володимир Гнатовичу. Не дозволяйте топтатися по ваших людях. До рюкзака Ой, Фома, сука Всюди устиг свій ніс Скільки бабла лишилося Мало би тисяч шістдесят п'ять На двадцятку скромно вдягнеться Те, що лишиться Сховати кудись В автівку Зразки Перетяг зразки тканин На диван у кімнату З радянською стінкою Врешті перерахував гроші. У рюкзаку лишилося трохи більше 60 тисяч гривень. Спробував пригадати, коли і куди міг витратити. У Ковелі хабар Пішольському лежав в окремому конверті. Бензин обідав у ресторанах разів 5. А, запальничку купив за 500 баксів. Точна копія Макарова. Не відрізнити. Десь на задньому сидінні валяється. От йолоб. Треба йти. Джинси високого Фоми тяглися по землі. Курточка з фільмів про перших ковбоїв. Макар усівся за кермо, аж матюкнувся. Машина страх яка брудна. Фома, придурок. Відкрив би автомийку, я би тепер не витрачав часу на Марне. Завів двигун, насупився. Вимикнув і дістав мобільний. Марту стимульнути суворим нагадуванням. Землю, рей, сонце, бо Макар довго не чекатиме. Здасть тебе Сердюкові з усім потрохом. Рука сама набрала номер Нані. Довгі гудки. Чує. Чує. Певно, завмерла. Дивиться розгублено, що робити. Відповідай, прошепотів недобре. Довгі гудки. Та скільки ж можна? Урвав зв'язок. Ще є смски, Викреслила вона. «Так просто не вийде!» «Не зраджуй мене!» – текст у голос. Віджбурнув мобільний на і врешті виїхав з подвір'я Фоми. Есфір манила механіка сильніше, ніж біблейська героїня Ксеркса. Устигне шмоток накупити. У кінці чорного тунелю слабкий вогник надії. Дістати реєстр. Мчав, роздмухував вогник на полум'я. Фабрику точно перестали охороняти. Судове рішення йому вручили, певно на цьому місія Сігми вичерпана. Думки виструнчилися у чіткі плани. Добути реєстр, перевдягнутися у пристойний одяг і до Сердюка. Повеселішав.